Godmorgon och välkomna tillbaka till Godmorgon Vänster. Jag heter Torga Slander, ni tittar på Godmorgon Vänster från Flammans studio i Hökarängen. Idag har jag med mig två socialdemokrater, dubbelsosse i soffan. Yes. Och vi ska prata om socialdemokraterna specifikt idag och frågan om huruvida S faktiskt behöver prata om migrationspolitiken eller inte. Det här avsnittet av Flamman-TV görs i samarbete med Folkrörelsen Skiftet. Har du en idé för att förbättra ditt kvarter eller göra Sverige till en bättre plats så är Mitt Skifte kampanjplattformen som lägger makten i dina händer. Det är mer än en namninsamlingssida. Det är en plattform för att vanligt folk ska kunna bygga en rörelse för progressiv samhällsförändring. Gå in på www.mittskifte.org och starta din egen kampanj redan nu eller om ungefär en halvtimme när det här programmet är slut. Vi kör igång. För de som inte har hängt med så är det ju så här att jag läser det här som att den här senaste diskussionen började när Ardalan Chakrabi som blev socialförsäkringsminister häromdagen skrev på Facebook att nu är det dags att vi pratar om migrationen och vad det kostar och så. Man kan väl sätta startpunkten på lite, lite olika ställen där. Men i alla fall så finns det nu en debatt inom Socialdemokraterna om huruvida man ska debattera migrationspolitiken mer. Det är som ett sådant metaskämt från 2017. Eh, och för att göra det här ännu mer spännande så finns det liksom en slags... Jag ska inte säga konspirationsteori, för det kanske är sant. Men till exempel, Anders Lindberg har hävdat att det här är sanktionerat från allra högsta socialdemokratiska ort. Och att det inte är liksom något som har uppstått organiskt. Utan att man har bestämt att nu ska den här debatten liksom föras. Vad är er uppfattning? Är det Stefan som ligger bakom? Eller är det Ardalan som Nej, alltså för först, det första känns det konstigt att alltså, säga att det började... Ardalan, mm. eller så jag vet inte om du håller med, men det har ju varit en diskussion ganska länge. Eh, Ardalaninlägget kom in ganska nyligen, det här diskuterades ju. SSU hade ju kongress. Mm. Eh, I början på augusti då diskuterades det tankesmedjan Tiden har ju diskuterat det här. Mm. Löpande eh, publicerat eh, SR och uppmanat diskussion. Mm. Inte bara kring migration om vi nu ska snäll tol tolka men ganska mycket om det mm. har mm. väl egentligen varit tolkningen. Nu har det väl liksom blåsat upp för att ha tagits upp på ledarsidor egentligen. Men också mest Facebook-kommentarsfält. Mm. <laughs> eh, Huruvida det är sanktionerat eller inte, jag vet inte. En, en dimension som ska vara med här som sällan tas upp är faktiskt att typ ganska många från l har ju velat driva den här frågan. Mm. Även i valrörelsen. I valrörelsen 2018, i EP-valrörelsen var det ändå en konflikt som man kanske inte naturligt tar upp. Men så fortfarande var närvarande. Så att ska man vara typ lite fair så får man nog ändå bredda det till bredare än partitopp. Mm. Sen så ska man vara lite färre mot Stefan så gick han ut och försvara asylrätten i en, en, en text för inte så länge sen Så att det, är liksom så här. det blir lite motsägelsefullt i mm. den konspirationsteorin. Mm. Jag tror också att det blir lite obegripligt att, um, att liksom inte försöka... liksom Förstå den här liksom, diskussionen utifrån liksom, valrörelsen våren 2018 och när man försökte. Alltså när man då från högstort försökte driva igenom och lyckades bitvis med det liksom en, hårdare, en, en hårdare linje i migrationsfrågan, och där, vilket, vilket gjorde att det blev väldigt stora interna slitningar inom, mm. inom Socialdemokraterna. Och då redan så, eller då redan men, men efter det så tror jag att det började röra på sig lite i, i olika delar av socialdemokratin. Alltså just, just utifrån LO-perspektivet, utifrån liksom att migrationen var den viktigaste frågan för väljarna under lite för stora delar av det valet och många kände att man behövde ha ett svar på den frågan. Uh, och att man liksom inte lyckades ro någonting i hamn utan att riskera att splittra hela, mm. uh, hela, hela partiet mellan stad och land i princip. Uh, för ett år sedan skrev jag en text som, uh, som förespådde att uh, uh, S nog kommer att gå i en mer liksom så att säga auktoritär vänsterriktning och då menar jag auktoritär utifrån en sorts tann mm. gallt uh, och sen så kom också uh, Socialdemokraternas eftervalsanalys där man pekade ut specifikt den här frågan, att migrationsfrågan var en knäckfråga eh, enligt liksom, eh, valanalysgruppen eh, i, i både liksom valresultat och i S-framtid generellt. Att, och problemet där var att, eh, eh, att man inte hade förankrat det, mm. eller fört den diskussionen tillräckligt tidigt. Så att om man liksom ska, så här, apropå så här, sanktionerat från högsta ort, eller är det liksom att så här, någon på regeringskansliet har ringt till Pajamola och Jimmy Jansson och har sagt nu, nu är det dags för er att gå ut. Liksom. Mm. Det tror jag väl kanske inte. Men däremot så tror jag att det nog sitter någon på partikansliet och är väldigt glad över att, de har, mm. alltså, att, att, att det här har dykt upp på agendan. Liksom. Behöver man ringa Jimmy Jansson för att han ska gå ut? Den här nej, det är väl lite det som är poängen liksom, att de här, de här tankarna och diskussionerna har liksom pågått i den socialdemokratiska myllan i, över ett år eller sen valrörelsen redan att folk då nu liksom börjar Gå ut och diskutera och föra det för på agendan. Det tror jag är. Det kommer från en genuin plats någonstans. Men sen så kanske inte jag själv håller med om alla mm. slutsatser. Liksom. Så men... det är mer kanske vi som inte är en del av den socialdemokratiska millan Som lite yrvaket har upptäckt den här diskussionen. Liksom på: alltså, Den har ju hettat radio. till på mm. sistone. Det är ju verkligen hur mycket inte som helst. Mm. Och det är ganska uppiskat onläge Och det är väl kanske... Alltså, alla som är sossar utkrävs en positionering, typ. mm. yes. vilket är ett ganska märkligt sätt att föra den här fria idédebatten. Yes. Sen tycker jag att det är lite märkligt. Alltså, så här, jag tycker att alla kan föra en idédiskussion. Man måste ändå göra skillnad på människor som är aktiva sossar, människor som sitter på tunga förtroendeuppdrag och människor som är på tankesmedjor. Mm. Den skiljelinjen gör man liksom inte nu när man är i Stockholm. Så jag, vet, jag känner mig relativt ny i den här liksom politiska klassen som jag nu ändå mera tillhör. Och det blir så konstigt när jag i mina Facebook-flöden ser typ så här opinionsbildare sitta och liksom kommentera på varandras statuser. Mm. Det, det här borde typ ske på en ledarsida. Mm. Det är lite bizarra diskussioner. Mm. Och jag tror att för vår del, eftersom att vi är i någon form av bubbla, så blir det också ganska bizarrt att liksom förhålla sig till. För att jag känner liksom Facebook är ju också ganska mycket kattklipp och typ pajama medelålders föräldrar och så, mm. så in i det ska man liksom säga. Ta formast. Och i Ja, det är jävligt uppror. Hur är stämningen då i, i de socialdemokratiska Facebook-kommentarerna? Ska dålig. <laughs> dålig nu dålig stämning. Dålig stämning och också så här, det, jag jag är faktiskt alltså jag är uppriktigt besviken på hur flera liksom ledande företrädare eller liksom eller åtminstone tongivare, tongivande personer har varit, har varit ute att liksom att här, även om jag tror liksom att så folk har alltså det är okej okay att vara förbannad det handlar om människor det handlar, liksom, det, det handlar om om liksom knäckfrågor och liksom någonstans liksom moraliska kärnfrågor så att så här, självklart ska man vara upprörd men liksom från oavsett vad man liksom vilken nu vet jag inte ens om det finns två sidor. Alltså när tiden diskuterar det här, då pratar de i båda om arbetskraftsinvandring, asylrätten och ibland också eh, tiggeriet i en och samma veva. Och då blir det helt hopplöst att ens försöka Politikal diskutera det. Politikal Marx. Så, uh, uh, ja, men, alltså, nej, men alltså, det går inte. Att, det, är uppen, det är uppenbart att den här diskussionen inte klarar. Alltså att S klarar inte av att föra den här diskussionen på liksom ett mogat sätt. Eller liksom mm. med, med, och, det, och det tycker jag också sätter... Eh, en kass ribba, liksom, för framtiden. Att det är splittrande. Mm. Eh, och det betyder inte att jag menar att alla ska vara sams. Liksom. Men jag tror att man ska ge tusen av misstänkliggöra varandra. Jag tror att man ska gå in med någon sorts ödmjukhet inför de här frågorna. Jag kan själv ha vissa trevande åsikter om det här som jag är osäker på. Och det tycker jag är liksom... Ska jag inte klappa mig själv på ryggen, men att liksom så här, jag vill ändå kunna, jag tycker att de här diskussionerna är viktig, mm. men jag vill gå in i den utifrån, jag är faktiskt inte säker på vart jag kommer att landa. Jag har en åsikt just nu, men jag är öppen för att bli influerad av personer som kan mycket mer om saker. Liksom. Mm. Alltså, jag håller med om att liksom så här, det är inte alltid är ett schysst bemötande, samtidigt som att jag känner... Alltså utifrån vad som har gjort att jag är aktiv personligen, det är fett upprörande. Ganska mycket av det jag läser jag mig förbannad liksom. Vad är det till exempel? Nej men typ det faktum att man ifrågasätter asylrätten. Alltså mm. så här. jag fattar och jag tror att ganska många känner liksom att det är skitdåligt att folk dör på Medelhavet och att det är mesta män som kommer till Sverige liksom. Alltså, jag tror att man ändå kan, ändå, det råder ändå konsensus kring att det är keft liksom. Men att någonstans diskussionen handlar kring att typ såhär, ska vi ha fri invandring eller ska vi ha noll invandring. Det tycker jag är liksom såhär, Det är en konstig liksom en konstig diskussion där man liksom om man tycker att retoriken är kass då är det typ säger Ja ah, men är du liberal eller? Mm. Bara, Nej. Nej det är jag inte. Jag är inte liberal. Jag är typ aldrig liberal. Kanske ja. lite med livsstilsfrågor för att jag bor i en storstad i Sverige liksom. Men inte mer än så. Inte mer än gemene. In i stads 30 personer. Ja men det blir ju liksom en extremt märklig polarisering i den här debatten där man också liksom tolkar in oavsett vart man själv står att alltså min motståndarsida står ännu längre ut och sen så tolkas jag som att jag står på, på, på en annan yttre och, och just som du säger att den sån avkrvelsen att man verkligen liksom ska och det och det är liksom det är i princip just min upplevelse av av debattläget just nu är att det i princip är liksom två sidor av en åtminstone är liksom mer, mer tongiven än andra eller åtminstone liksom har, har tagit täten i den här debatten som äh, jag menar att det är liksom två sidor som kampanjer mot varandra huruvida mm. man nu ens säga att det finns två sidor i och med att det här alltså det är skillnad mellan äh, asyl, flyktingmottagning, äh, arbetskraftsinvandring och, och tiggeri så att, mm. så att ska man fara den här diskussionen på allvar så kommer man ju ha kanske nio olika lägen när man väl liksom. Mm. Jag saknar ju ett arbetarperspektiv. Alla typ företräder vanligt folk men det finns inget vanligt folk i den benämningen att man de man kallar för vanligt folk är liksom retorik som faktiskt uttalar sig liksom. Mm. För LO toppen är inte det och ingen av oss som jobbar här är längre det typ fast det många av oss typ kommer från det men det spelar mm. inte mer roll längre. Och då är det så här kan folk få företräda sig själva eller kan man typ låtsas som att man är och frågar efter fler åsikter? eller typ så här. Mm. Är det, det som engagerar? Min bild är att det inte är så. Liksom. För det är väl lite liksom kanske idén här, jag vet inte om jag, om jag övertolkar nu, men, men är inte idén med att ta den här debatten lite från de som, som då vill liksom kanske inskränka asylrätten eller minska flyktingmottagandet att man vill vinna tillbaka liksom nu gör jag citationstecken här för er som lyssnar i luften med fingrarna. Wink, wink. Vanligt folk från eh, Sverigedemokraterna. Liksom. Är det inte, mm, hur mycket handlar det om det ska jag säga? Ja, ganska mycket säkert. Jag tror att det är det som någonstans är ett drömscenario för många. Liksom. Mm. Jag, jag har lite en liten annan take på det. Jag tror typ inte att det kommer funka. Liksom. Jag tänker att man får skilja på ekonomi och kultur i de här frågorna. Eh, och för mig är ganska mycket av hela SD-diskussionen en kulturell fråga. Liksom. Sen vet jag ju om att det finns socialdemokratiska företrädare som också varit ute och liksom vevat gentemot eh, och svenska intressen. Och det har varit frågor om liksom, att man inte ska eh, jobba som stat för att främja ett mångkulturellt samhälle. Så alltså, den typen av retorik har typ smugit sig in. Där känner jag att liksom så här, där, där går ju någon form av anständighetsgräns för min del. Jag tycker mm. att det är helt sjukt. Eh, dels för att det blir fett personligt. Eh, mina föräldrar kom från ett annat land liksom. Jag har lyckats liksom någonstans balansera att vara sosse och också ha ett utländsk bakgrund. Men det är inte alltid så lätt. Speciellt inte när de här diskonerna dyker upp. Eh, och jag tror inte att det är en slump heller att de som har råd att uttala sig har lite mer svänggrund också. Liksom jag har utländsk bakgrund. Mm. Och det känns typ ja, ganska smart men också lite syniskt utstuderat och det det är, lätt, På personligt det är lättare det att säga om att man vill liksom inskränka. Ja men såklart, ja. så är det ju liksom. och eh, vi eh, sossar brukar säga att vi inte ägnar oss åt identitetspolitik men det kanske är det vi gör i de frågorna. Wow, nu drar jag stora växlar här. Mm. Men ja, alltså frågan är väl hur hur Spelteoretiskt spekulativ vill man bli, liksom. men, men så här, någonstans är det ju ett faktum att eh, partiet drog analysen 2018 att, eller jag, tidigare när valstrategin lanserades att, mm. att om, om inte annat att socialdemokratin behöver ha ett svar, mm. man behöver kunna svara någonting i en valrörelse kring de här frågorna. Och sen så vet man också att så här, efter 2015, att så här, det systemet alltså jag tycker inte det systemet som vi har just nu är inte särskilt bra. Det är att det finns jättemycket legitim kritik mot det. Saker och ting där man både liksom moraliskt men också rent praktiskt. Liksom, och och så här, om man ska gå in med ett byråkratglas att Det här funkar inte eh, ens för det som man liksom hade velat uppnå. Så här, det systemet funkar inte men efter 2015 så kan man ju också jag, konstatera och det gjorde också många socialdemokrater att det fungerade inte heller så att någonstans så finns det ju liksom kanske två ingångar i det här rent, alltså dels liksom rent krastmateriell. Liksom, eller så här, så här samhällsstyrnings alltså för, förvalta politisk ingång att, att Nej, men liksom, välfärden pressades till bristningsgränsen 2015. Det var inte ett system som funkade, det var inte förutsägbart. Samtidigt som liksom, asylrätten, så som den är utformad eller så som den funkar i EU just nu, är liksom, inget EU-land tar något ansvar. Italien och Grekland tvingas, liksom, eh, eftersom de är första linjen på något vis, eh, kämpa från sitt håll och Medelhavet har förvandlats till en maskrav. Liksom. Det är inte ett fungerande system. Och det tycker jag att man kan föra diskussion att vi bör diskutera i socialdemokratin och landa, kanske inte vara överens i slutändan, det tror jag inte att man kommer att vara, men åtminstone landa i någonting som man faktiskt kan driva från, från reger alltså när man sitter på regeringsmakten. Men den andra ingången som kanske är mer, som kommer från en oro för att, vad är S utan LO? Mm. Alltså vad är S utan, utan LO-väljare? ja alltså man, när man tappar ju sitt existensberättigande någonstans så därifrån så tror jag att det uppstår ganska mycket panik och det uppstår ganska mycket äh, äh, äh, liksom mycket, mycket nervösa initiativ kanske och, just, och den är lite mer spelteoretiskt liksom. mm. men är det liksom är det, är det migrationspolitik det handlar om om man vill liksom vinna eller hålla kvar eller välja det skulle det inte kunna vara typ inte inskränka strejkrätten Ja, alltså i grund och botten handlar det väl egentligen om att det, är så här, det spelar liksom ingen roll om man pratar om strejkrätt eller om man pratar om migration. 40% vänster knappt kommer liksom bara hamna i en försvarsposition. Och ärligt talat, typ så här, jag kan ändå, även om jag typ inte håller med om de som går i bräschen för den här lite stramare migrationspolitiken. Jag kanske ska lägga en disclaimer kring att min S-förening, reformisterna, inte har en officiell hållning. Det här är mina åsikter. Bara så att ingen blir arg. Jag skickar arga mejl. Men i alla fall, alltså... Även om jag inte håller med om det och tvärt emot tycker liksom att det är en helt fel felinne och jag vill hellre prata om andra grejer. Vi kan prata om det här också. Men inte i de termerna och man måste ändå förstå att så här, har vi en överenskommelse där det kommer ske liksom försämringar i välfärden där vi får där vi har en lägre skattekvot där liksom vi upplever försämring i välfärden och folk känner av den då kommer även migration vara ett problem materiellt liksom. Men nu måste ju vårt mål också vara att någonstans har en ny ekonomisk världsordning eller liksom är så här, har vi slutat drömma om det i vänstern någonstans är det så här, vi kan inte prata om det om vi inte pratar om det andra och då är det så här, vi pratar om båda två mm, men främst kanske i kulturell liksom i kulturell kontext och det köper inte jag alls jag gör inte det liksom för att i slutändan så har det kommit skit mycket folk hit och om man då pratar om vanligt folk hur ser en arbetsplats för vanligt folk ut? Liksom, ja, 25-30 procent har liksom ett utländskt utseende. Ja, har man då en kulturkrock kommer det vara ganska svårt att organisera sig fackligt då. Man kommer känna noll gentemot den personen. Och så ser det ju ut. Kolla på LO, det är typ det vitaste området vi har liksom, inom socialdemokratin. Det är ändå ett faktum att vi liksom misslyckas organisera människor. Det är vårt grunduppdrag. Det skulle vi kunna kika lite närmare på. Det är jag taggad på att jobba med. Liksom. Alltså jag tror inte migrationen räcker poängen är väl någonstans att om S ska locka till sig, någon, eller locka till sig men som man ska vara ett parti för någon överhuvudtaget så behöver man ha svar på samtidens liksom, viktigaste frågor och det hur mycket man kan styra vilka de frågorna blir själv jag, jag, jag tror liksom alltså det finns en gräns för det någonstans men det räcker ju inte mm. och det räcker så nu, heller. nu är det här på något sätt en debatt och då då måste man ja, men Åtminstone den. så var det det, alltså, nu vet jag inte jag tror att så här, i vissa frågor så tror jag att, så tror jag att vissa S-företrädare skjuter sig lite själva i, i, i foten när man, åtminstone liksom från, från partikansliets sida så kan man ju bli väldigt, väldigt övertygad om att den här frågan är viktigast för väljarna och därför måste mm. vi ha svar på det. Och enda anledningen är inte varför det dyker upp i media hela tiden och blir ett samtalsämne att man driver fram det på. Så det kan mm. bli lite självuppfyllande profetier men liksom att, att, så här, att ha ett svar på migrationsfrågan, det betyder ju inte att svaret måste vara det som förs fram från, av av, av Pajamola, eh, från eh, från Magasinetiden, till exempel. Som ju är då av eh, mer restriktiv Ja, det speter, nej men precis. To say the least. Mm. Men där behöver man ju också, men det räcker ju inte och det, det tror jag är en analys som han, som han själv har gjort. Det därför är han är ute, eller alltså han får ju någonstans svara för, för sin egen linje. För att jag håller eh, inte med eh, om, om ganska mycket, liksom, särskilt just utifrån den här eh, svenska löntagaringången som som jag funderar på, alltså som, som, som är en sorts ideologiska som jag funderar på. Undrar vilka implikationer mm. det här har för resten av politiken. Liksom, förutom just det här området. Men man behöver också ha alltså man behöver ha en ekonomisk politik och en idé på välfärden generellt. Liksom. Mm. Eh, och liksom trygga och säkra det som är liksom, den svenska modellen. Eller vad man, liksom, mm. Mm. Vad man nu vill kalla ja, det. Ja, absolut. Men sen så här... Om om jag nu ska vara lite schyssta, för jag fattar den ändå typ så här. Jag är inte för frimåndring, jag ska inte ens sitta här och låtsas att jag är det liksom. det är jag inte Jag kan inte vara det I, I relation till ett välfärdssystem så finns det någon form av reglering Men jag tror att man kan göra både. jag tror man kan stå upp för, för eh, asylrätten och jag tror att man kan ha en välfärd också Och då måste man vara villig att säga saker som höj skatten, beskatta kapital mm. liksom och sådär Men det är ju liksom mina go to lösningar Uh, och det är det som är min tolkning av Marx också, liksom. det är såhär konflikt mellan arbete och kapital. Om man då vill ha en konfliktlinje mellan typ migration och arbetarklass, den tror jag inte på. Och Också för att ganska många människor i arbetarklass kommer vara de som träffar migranter. Det mm. kommer inte vara vi som är den politiska klassen i Stockholm, för dit når inte folk som är migranter i största utsträckning. Liksom. Och där tycker jag att man liksom också inom vänstern som har lite mer så här, idealistisk ingång måste fatta det, typ att så här, det är mycket jobbigare. Den här frågan känns mycket mer i folks vardag som är längre ner i den ekonomiska skalan. Liksom. Så där tycker jag ändå att man, man gör rätt i den analysen. Liksom, att ah, men Det här är en fråga för liksom, svenska landtagare. det är det. Liksom. Men sen att börja prata kultur är det, det tycker jag är helt sjukt. Mm, för att då mm. kommer man ha ett kulturkrig på arbetsplatser egentligen. Och då, då mm. Men känns... är det inte lite så att man har en, en regering, en socialdemokratisk regering, som... Nå, ja. har... En socialdemokratiskt ledd regering Tack. kanske. <laughs> som, som ju har lagt en budget till exempel som, som ju inte direkt beskattar kapital som du säger, eller höjer skatterna utan snarare tvärtom. Har man inte då redan liksom gjort det, gjort det omöjligt för sig själv att komma fram till den slutsatsen? Blev det här bra uttryckt? Alltså. Om man redan har lovat att avskaffa världsskatten, då kan ju en svar på den här frågan, hur ska vi göra med migrationspolitiken, inte vara, vi har en generös invandring och höjer skatterna, för man har redan sänkt skatterna. Inte från regeringshåll kan du inte det, men från partihåll kan du absolut det. Alltså någonstans är det så här, det är väl ingen hemlighet att vi sitter och förhandlar det här jäkla avtalet med andra partier liksom. Jag tycker att det är nu viktigare än någonsin att man går ut som socialdemokrat och säger, det här är för mig inte vad det innebär att vara socialdemokrat. För mig personligen gör det inte det. För ganska många andra gör det inte det. Och det är ju för att liksom så här, jag vet inte, ser det som vilken annan fall som helst? Jag har velat tio jag fick 500 spänn, jag nöjd typ. Och det är ju en pissig situation, men så här, ja, det är där vi befinner oss. Det är också så här... Jag hade ju hellre sett att vi bildar regering med vänsterpartier liksom. Eh, om nu miljöpartiet kan vara ett sånt och kanske vänsterpartiet. Det är ju min drömbild liksom. Mm. Det att ju inte räckt i och sig. Nej såklart inte för att folk inte röstar på vänstern. För att vi typ ägnar oss mer åt metadebatter och, och sådär. Än att och vill inskränka organisera... asylrätten. Vad sa du? Och vill inskränka asylrätten och sånt. Ja eller typ Försöker. inte vill göra någonting. Mm. Eller typ engagera sig i civilsamhället. Vilket också är superviktigt men. Kom igen, aktivera det politiskt känner jag. Det finns ju mycket vettiga människor. Men man kanske vill sära liksom på vad ska man säga, så här, det möjligas horisont som är extremt bakbundet men också liksom någon sorts principiell idépolitisk diskussion. Vilket, ja, vilket, ja, man får väl försöka föra båda, båda linjerna själv. Så, Uh, själv skulle jag tycka att det, var, uh, att det inte hade varit liksom, bra om S gick fram med men vi höjer skatterna och därför ska vi ha en generös uh, migration. Alltså, det, det tycker jag är, är märkligt. Liksom, liksom, välfärden behöver förbättras generellt för alla skull men för, liksom, men, men för de som brukar den. Liksom. Uh, för att, uh, liksom, nu har hundratals kommuner gå i back. Uh, välfärden finns liksom, i regioner och kommuner och det har S typ lite åtminstone från nationellt håll att även om det liksom egentligen har varit ett samtal på bordet hur länge som helst. Det saknas pengar, det saknas resurser, det saknas, kompetens, alltså det saknas personlig kompetensförsörjning där är ju liksom så här förutom liksom de rent solidariska aspekterna där, i, i, liksom i, i en sån pussel så är migrationen jätteviktig men det som behöver komma till är ju ett välfärdssystem som klarar av ett mottagande. Jag tycker också att det är absurt att liksom anta någonting annat än att människor som flyr hit också typ ska stanna här. Alltså man flyr inte över halva jorden från en från en krigszon och sen så tänker man att, nej men man är väl här ett halvår och sen så drar man vidare liksom. Folk som kommer hit och som tar sig emot i det här landet ska in i samhället liksom. Och det behöver det liksom finnas ett fungerande liksom, mottagarsystem för och det tror jag att S skulle kunna motivera och liksom också låta ganska hårda i det. att så här, Det finns ett system och det är liksom solidariskt, det är reglerat, det utgår ifrån vissa kärnvärden som vi har. Och det är ganska strikt. Ja, men, men också jag håller, men jag håller verkligen med dig om att inte blanda in kulturfrågor liksom, utan det, det är det något annat uh, men, uh, men, så här, men jag, alltså, jag tror jag, jag tror att man behöver landa i reglering men jag tror, eller liksom i en en annan reglering huruvida den ska vara stramare eller inte det det vill jag liksom skola mig själv inför men systemet vi har nu funkar inte systemet vi hade förut funkar inte heller liksom, och svaret på det är inte Generös, generös flyktingmottagning och vi höjer skatterna. Det, det, det kommer liksom inte. Nej alltså jag tror inte heller att det är en särskilt enkel eller särskilt typ lyckad liksom, selling point. Från. Men jag tror att man skonar sig själv från att skapa en konflikt mellan människor som kommer hit, som flyr. Och människor som upplever försämring av välfärden genom att faktiskt täppa till det som du beskriver. Mm. Att man ger pengar till kommunerna och att man faktiskt sätter dit de som har liksom gjort att välfärden inte fungerar. Det kan liksom inte bli så att människor som flyr krig och typ förföljelse och typ klimateffekter, för det kommer också komma, liksom, kan stå till svars. Och vad de som man säger man måste göra avkall på. Jag tycker vi kan göra avkall på rika människor liksom. Och det tycker jag att vi kan gå ut och vara lite tydligare kring liksom. Och det är därför jag är liksom aktiv i reformisterna typ till exempel. För att jag tycker att det är det man liksom kommunicerar ganska tydligt. Och även ifall vi vår förening har, vi organiserar ju båda de här sidorna. Mm. Eh, och det är därför jag tycker det är så viktigt också att säga som företrädare att vi, jag är liksom inte här och företräder alla de här. Eh, men det är också det som är så fint. Liksom. Att då, så här, vi enas inte kring den här frågan, men vi enas ändå om kring att vi ska ha en expansiv ekonomisk politik. Typ. Mm. Där är liksom, den minsta gemensamma nämnare får vara så. Mm. Men om vi alltså så här, jag Men vet varför, inte. varför kan man inte enas i, i migrationsfrågan då? Alltså, varför är det så, så svårt? För att det handlar om kultur. Det är där diskussionen har handlat. Det är därför det är svårt. Jag tror verkligen det. Jag tror att det är liksom de kulturella skillnaderna mellan stad och land, ung och gammal. Ja, men typ folk som har erfarenheter av migration i sin familj, det här är ju för personligt liksom. Mm. Jag har ju svårt ändå. Och det är ju en grej som jag, jag skäms inte ens, för det. Är jag har svårt att prata om sånt här. Mm. Och inte bli lack liksom. Så här, min familj kom som politiska flyktingar på 70-talet. Mm. Alltså, så är det ju liksom. Och jag tror också att det handlar just om olika, olika ingångar liksom, i frågan. Jag vet att Galtanskalan kritiseras så himla mycket men jag tror att det är, det är på något vis det mest pedagogiska sättet att, liksom, att så att det handlar liksom om det så progressiva yngre. Det, går, det är ofta liksom så här yngre universitetsstäder, liksom urban medelklassigare som, och, och liksom mot. Ja men, Förlåt, för att bli jätteflummig nu. Men, liksom, men en annan sida som har, som har, som har andra ingångar. Men liksom, och, det man inte, och det jag liksom verkligen tycker att man inte ska glömma bort i det här som, ett, som, som kommer fram lite för lite i debatten är ju liksom alla, alla arbetarklassväljare som själva just har en, liksom, en invandrarbakgrund och som kanske bor i förårsområden som är skitlojala med S. Liksom. Mm. Eh, och, och där liksom börjar det handla om kultur. Liksom. Det, det tycker jag är liksom moraliskt förkastligt från första början. Men, men, men då... så här, då fattar inte jag hur man liksom har tänkt sig att, eller så här, men alla de som har liksom varit mest lojala med det här partiet genom liksom de senaste 20 åren. Men sen tycker jag också att välfärdsfrågan behöver kopplas ifrån migrationen. Jag tycker inte att man kan föra ihop dem på. Eller så här, det är inte så enkelt att föra ihop dem på det sättet att de på något vis skulle stå i motsatsförhållande till varandra. Välfärden sjukvården, liksom privatiseringen av omsorgen och så vidare. Det var ju ett clusterfack till ett system som blödde enorma resurser också före 2015. Mm. Och det är knäckfrågan för S att lösa. Hur ska man garantera välfärd för, för alla liksom som befinner sig i det här landet eller som är medborgare här? Det har man inget svar på just nu. Det behöver vi ha. Vi behöver också ha svar på migrationsfrågan. Men, liksom, men det är inte... Jag vill bara slå hål på myten att alla sossar som är för typ asylrätt och typ eh, eh, en migrationslinje som kanske inte går i linje med typ tankesmedjan i tiden är medelklass och innerstadsvänster, För att så ser det inte ut liksom. För att de här lojala väljarna som vi pratade om i förutområden. typ. När vi var ute och knacka dörr i valrörelsen så var det typ så här snälla vi kan göra det här bra typ. Mm. Sorry. Så. Eh, och det är liksom lite på nåder man går ut och ber om deras förtroende igen. Och de är fett mm. lojala, men jag tycker att vi miss, missbrukar deras förtroende. Det Dels genom att inte ge dem mm. en plattform att uttrycka sig, dels genom att aldrig liksom på något sätt vara en plattform för att folk att kanalisera sitt engagemang, utan snarare vara liksom... Jag vet inte, vi är ganska professionaliserade och det, det är väl fint på sitt sätt, men det är också ett problem liksom. Så jag vet inte. Eh. Jag tror att den här diskussionen som vi har nu och metadiskussionen av den också liksom så här på något sätt synliggör det underskott av demokrati som vi har i socialdemokratin är stort. Liksom. Eh, och det har vi också inom fackföreningsrörelsen alltså inom LO. Liksom. Eh, och jag vet att man inte får prata om representation och man blir avfärdad som en identitetspolitiker och så vidare. Men jag tror att det är ganska viktigt att ändå synliggöra eh, de problemen som vi har i våra organisationer. För jag tycker liksom att detta någonstans är en jättetydlig mm, liksom, manifestation mm. skulle, av skulle det. Skulle den här diskussionen om, om migrationspolitiken se annorlunda ut om... Om det inte fanns ett demokratiskt underskott om representationen var bättre? Om LO inte var den vitaste platsen på jorden eller hur du uttryckte det? Alltså jag tror att folk hade varit någonstans emellan. Jag tror inte folk är för en fri invandring. Jag tror verkligen inte det. Och jag tror men nu är vi jag... ganska långt ifrån en fri invandring. Ja, nej men, precis. men jag tror liksom att folk också hade varit lite mer intresserade av saker som är kanske lite mer i deras närhet. Liksom. Mm. Absolut. typ. Hur gör man om man har det piss på jobbet? Har man rätt till vissa saker? typ så här. Kan man sätta upp typ så här lite lampor eller en kamera eller två så mina kids kan komma till skolan utan att behöva typ riskera att bli överfallna. Alltså den typen av grejer. Det är liksom så här en liten kombination kanske av det man kanske avfärdar som ett tag men lite trygghetsfrågor fast ja kanske mm. lite mer på lokal nivå liksom. Därför blir kommunerna och regionerna så jäkla mycket viktigare liksom. mm. Men ja, jag har aldrig träffat eh, Liksom, eh, en skara människor i liksom ett LO-sammanhang som liksom har gått in och bara jag vill klämma dit eh, folk i migrationsfrågan. Och då har jag ändå hållit ganska mycket föredrag och kurser och liknande. Det är liksom inte den, de ingångsvärdena folk har. Liksom. Sen finns de åsikterna, och folk är för att lacka. Liksom. Mm. Men då får man ju välja, ska vi liksom gå med på den problemformuleringen eller ska vi liksom som opinionsbildare ta ansvar för att försöka förflytta det. Och det är väl ganska tydligt att man har olika linjer där. Mm. Men då får man prata om det snarare än att man företräder vanliga människor. För att det tycker jag inte någon av oss kan säga att vi gör, mm. i den utsträckning vi borde liksom. Jag tror att, eh, jag kan inte riktigt svara på frågan hur debatten skulle se ut om representationen var annorlunda. Eh, vi sett ganska många liksom, ah, jag vet inte, det, men, men jag tror att det finns en annan, eh, en annan aspekt i det som är, som är liksom helt ärlig. Så har väl, eh, är särskilt på nationell nivå en ganska dålig tradition av att föra idédebatter överhuvudtaget. Jag tror inte att det skiljer sig från något annat parti liksom heller. Men, men att man är van vid liksom, att sitta i sina falanger, bestämma sig för vad man ska tycka. Och sen så handlar allting helt enkelt om att kampanja in den åsikten. Och vinna striden. Och det är ju inte att föra i det politiska debatt. Och det är inte att ha en diskussion. Utan då handlar det helt enkelt om att antingen nöta ut eller trötta ut en motståndare och driva igenom sin egen linje. Det är inte ett samtal. Och jag tror att det är det som präglar... Det som pågår inom S just nu. Det är en lång tradition. Alltså det, är en, det kommer från en ganska lång liksom och, och slitsam historia. Jag skulle ganska extremt gärna vilja se att vi gick vidare från det. Och faktiskt kunde bygga ett nytt samtalsklimat i det här partiet. Mm. Det, det, det skulle S må jävligt bra av. Det mm. skulle Sverige må jävligt, väldigt bra av. Utan att misstänkliggöra varandra. Utan att jag sitter här och tror att Karina är köpt av... Jag inte vem reformisterna är köpt av, men... Gud, nej vi har ju faktiskt organisk folkrörelse. Har ni hört vad sjukt? <laughs> liksom alltså vi kan liksom inte ha ett sådant samtal där, liksom, där så här, bara för att jag inte är reformist så, tror jag liksom, så, så sitter jag och hittar på konspirationsteorier om, liksom, om den, om den S-föreningen och era bevekelsegrunder. Och du gör motsatsen till mig istället för att säga liksom att ja, fan, det här är liksom reformisternas reformprogram om den ekonomiska politiken. Jag borde nog läsa in mig lite och fundera mm. på vad jag, vad jag mm. tycker om det här. Vi ska, vi ska avsluta. Vi har redan dragit över tiden lite faktiskt. Amen. Sista frågan bara. Jag vet att många av våra läsare och våra tittare som kanske i stor del ligger lite till vänster om, om S och jag personligen skulle vara glad om, om, om man landade i, i en mer generös flyktingpolitik, snarare än tvärtom. Är det, ska man vara hoppfull för att det kommer att hända? För nu känns det ju som att diskussionen kan tra lite åt andra hållet va? Det är ju det som känns så tråkigt tycker jag för det är så här det var ett ganska såt sår för många mm. det som hände 2015 och även ifall många enades så det just nu ändå råder alltså att man ändå har liksom landat i att det, det är ganska bra liksom att dra åt men sättet det har gjorts på det som Lotta säger vi har ju liksom inga så här. Inga människor som håller på med internationell rätt eller typ asylrätt skulle ju rösta på sådana. För att det är ett dåligt uppbyggt system som Lotta var inne på. Liksom. Så det är ju inte rätt väg att gå. Man måste ju fortsätta utveckla politiken. Men sen om det, vi kommer liksom inte kunna gå tillbaka heller med tanke på att alltså, vi kan liksom inte ha ett mottagande som ser ut som det gjorde 2015. Inte ha bättre förutsättningar för att handla ekonomisk politik än januaröverenskommelsen. Och tro att det inte kommer påverka välfärden. Liksom. Det tror jag också är en ganska så här. Märklig ingång. Liksom. Eh, däremot så vill jag också gärna. Att samtalet ska hamna på andra ställen. Jag vill gärna att vi ska liksom. Jag vet inte, jobba för någonting som i alla fall. Oh, eh, syftar till att i alla fall inte misstänkliggöra människor som är på flykt. Typ. Eh, och det är verkligen. Tråkigt att det är det man nu hoppas på, men så känns det. Vad mm. alltså säger du Lotta? Jag tror inte att man ska hoppas på så mycket mer än att det läget som vi sitter Nej. i just nu kommer att ligga fast i x antal år framöver. Eh, antingen så kommer man att förnya liksom den här eh, tillfälliga migrationslagen eller så kommer man permanenta den. Eh, själv, och sen beror det också på vad man tänker på, liksom röp. Jag tycker att så här, permanent uppehållstillstånd, och liksom att ha faktiskt familjeåterförening som standard, det tycker jag är väldigt viktigt. Men det är inte samma sak som att jag liksom, eh, så här, har en idé på vad som är liksom ett, en, en siffra på personer som vi kan bygga upp, ett försvarbart välfärdssystem som kan ta emot. Liksom. Det är skitkomplicerat. Liksom. Och det är personligt för väldigt många och det har jag extremt stor respekt för. Medan. orden... <laughs> Lite, lite besviken. Så, så flammans ledarsida fortsätter vara besvikna på Socialdemokraterna. Så tackar vi för den här gången. Titta igen nästa vecka. Teckna gärna en prenumeration. om ni Som vi har hopp. Det går också att swisha tror jag. Det kommer kanske ett nummer här någonstans. Tack så mycket till skiftet igen som gör det här möjligt. På återseende.